Поти не знали, як дістатись до води, а тому просто продовбали чи прострели у нід Ідіоти. Виходило, що величезний насос працював на повну потужність, висмоктуючи воду з неймовірної глибини тільки для того, щоб вона тут таки виливалась назад на пісок. Ага. підтакнув гереро, навкруги башти валялися порожні пластикові бутлі, металеві каністри, дерев'яні діжки. Більшість із якимись дефектами, з тріщинами або без ручок, за які можна було б нести. Вони набирали тут воду, бачиш, Ріно копнув ногою один з зірявих бутлів. Оці не змогли забрати з собою, а потім пішли. Угу, Ріно валимо звідси, я тебе прошу. нє Здоров'як безтурботно посмоктував сигаретку. Джерел ледве стримався, щоб не застогнати. «Ну що таке, босе? Вони сюди повернуться». Ріно востаннє затягнувся і запустив недопалок в одну з калюш. «Скільки б ці засранці не взяли, вода все одно закінчиться, а тому нам треба дещо забацити». «Мусиш мені допомогти!» І він повів африканця всередину станції. Поки Джеро стояв у проході, ненаважуючись зайти, постійно озираючись за спину, хетхантер, орудуючи прикладом Ремінгтона, позбивав дроти, що живили двигун. Мотор рохнув і спинився. Гудіння швидко затихло. Відтепер тишу порушував лише плескіт, Водяних цівок, які, спадаючи з 12-метрової висоти, лупили об мокрий пісок. Вода стікатиме ще довго, можливо цілий день. Цистерна мала об'єм не менш ніж 10 кубічних метрів. Обдивившись приміщення, Рінович шукав забруднений мастилом гайковий ключ. Вручив її африканцю. Тримай! після чого мостився навколішки перед насосом. «Притримуй ключ на шапці болта, а я лупитиму по руці прикладом. Вручну ми їх не повідкручуємо». Молодий Гереро, стискаючи в одній руці розвідний ключ, а в інший Ремінгтон переминався з ноги на ногу. Він не розумів, чому його бос панькається з цією машинерією а чому б нам просто не роздовбати вал помпи чи не розстріляти електродвигун? Віро хотів би, що забратися з Сан-Педро якнайшвидше і якнайдалі. Йо-лопе, без злості буркнув Ріно, ти наче ніколи не блукав постельми в своїй Намібі. Це одне з двох доступних джерел питної води в радіусі ста кілометрів. Хто зна? Раптом воно знадобиться нам. Нам, розумієш? «Ми просто викрутимо вал і заховаємо його!» Джеро, погоджуючись, зітхнув і взявся до роботи. Обхопив ключем один з болтів, що утримував верхній фланець, після чого хетхантер, поставивши Ремінгтон на запобіжник, кілька разів вгатив прикладом по ключа. Різьба заїжавіла, і болти піддавалися важко – Іноді Джера не втримував ключа, і після удару він відлітав аж на вулицю. Чоловіки мучились хвилин двадцять, перш ніж відкрутили верхню кришку. Зрештою хетхантер видобув вкритий слизьким нальотом ротор з корпусу насоса. Заховаймо його в церкві», – сказав він. Взявшись за протилежні кінці довжелезного шнека, Чоловіки потягли її до центру селища, дісталися до церкви, занесли важенну деталь до середини і вклали попід дальню стіною. Насамперед навалили з гори ганчір'я, дощок та різного непотребу. От і все, мов хитхантер, витираючи руки об джинси. Тепер у втікачів на одну проблему більше, можемо йти. Джеро, ледь не підстрибуючи від нетерплячки, вибіг на вулицю. «Думаєш, боти не здогадається, як поставити його назад?» – спитав він швидко, крокуючи до виходу з селища. «Я в цьому певен», – гмикнув Ріно. Вони дійшли до останніх будівель, мотоцикли стояли на місці. Якби боти знали, як працює помпа, то не дірявили б цистерну. Набрали б води з трубопроводу. Крім того, хитро примружившись, додав він, я перестрахувався. Розкривши долоню, хетхантер показав фриканцю болти, які фіксували кришку насоса. Забравшись на мотоцикл, Джерр нарешті видихнув і заспокоївся. Навкруги стелився безмежний простір, виключаючи будь-яку можливість засідки. Під ним пружинив добротний байк а з боків більше не нависали по хмурі порожні будівлі. «Ми легко виймо Глігву, впевнено», – відзначив Чорнашкіра і Гереру. «У долині починається глибокий пісок. Боти не могли протягтись стільки бутлів, не залишивши слідів. Гріно пропустив зауваження повзвуха. сівши на мотоцикл, він не зводив погляду з Сан-Педро. В очах проступало напруження, м'язи на вилицях перекочувались хвилями, густо червоний шрам пульсував і звивався, мов живий. Немов черев'як, що, розплющившись, приліпився до обличчя. Джеро потемнів, усвідомивши, що його патрону щось не до вподоби. Він добре знав той погляд і страшенно не любив такий вираз очей бо він означав проблеми. Для них обох. Про що міркуєш, босе? Тихо спитав Гереро. Щось не так? Ти бачив хоч один труп? Джеро задумався. Я... Ні. І я не бачу Фела. Ріно сплюнув жодного. Тобі не здається це дивним? Це дивно. – дурнувато повторив африканець. – Справді дивно. От і я думаю, Джеро, куди вони в дідька поділи стільки мертвяків? Середа, 19 серпня, 10.11. Другий інженерний корпус Протягом учорашнього дня Тимур переглянув шість годин відеозаписів і перебрав сотню тисяч рядків програмного коду. Прекрасно розібрався в принципі кодування ботів, але нічого не знайшов. Ральф наче навмисно уникав розмов про зниклий файл macros.vh.bcf, твердячи, що віддав Тимуру всі файли з кодами. Призначення функції macros Надалі лишалося таємницею. Всереду програміст повернувся до записів, що безпосередньо передавали втечі. Йому повідомили, що група з чотирьох чоловік під керівництвом Рінос з самого ранку відправилися в пустелю шукати ботів. Тимур розумів, що часу обмаль. Вкотре, проглядаючи епізоди, що повторювалися під час вечірніх трапез, Тимур зосереджувався на деталях. Якоїсь миті йому відкрилась дивна закономірність. Вона правлялась тоді, коли боти накидались на свого товариша. 20-30 ботів налітали на жертву. Попервах саме до них була прикута основна увага. Проте Тимур зуважив, що завжди був один бот, який тримався осторонь. Він не дивився на колокнечу. Він спостерігав. Під час наступних переглядів Тимур вишукував тільки цього бота і виявив, що малюк стежить за входами в їдальню. Щойно в приміщення вривались охоронці, цей бот відвертався і опускався за стіл. Скидалося на те, що малюк засікає час, коли прибуває охорона. Другий цікавий момент виплив під час прискіпливого перегляду файлів, записаних увечері 31 серпня, безпосередньо під час утечі. Їдальня має три виходи. Два ведуть до ясел, і тільки один п'ятий виходить назовні. В день втечі боти заблокували лише два з них, лише ті, що сполучають їдальню з яслами. Зовнішні двері лишалися незаблокованими столами. Під час попередніх нападів охоронці прибували з ясел. Навіть якщо охорона знаходилася в корпусі ДВ, їй швидше було забігти в ЄН-2 через центральний вхід, а потім увірватись у їдальню, ніж обійти цілий корпус і ломитися в п'ятий. Тимур зрозумів, що боти, яким щовечора промивали мізки, витираючи рештки кодів з мозкових плат, якимось чином запам'ятали, що охорона не використовує зовнішні ворота. Третій епізод, що відкрився Тимуру, вразив найбільше. Хлопець проглянув немало записів, на яких ботів виводять з ясел і колоною Женуть на тренування. Щоб відімкнути ворота, слід увести картку і набрати код. Браму завжди відкривав один і той самий конвоїр. Кислявий чиліць, з бабкуватим лицем, запеклий курець. Він скурював по дві з половиною пачки на день, замість легенів маючи мішечки з рідким лайном. Зазвичай, підступаючи до електричного замка, Конвоїр покашлював, прикриваючи рот кулаком, так ось переглядаючи записи зовнішніх камер у день утечі. Тимур виявив, що бот, який відкривав ворота, не просто знав код. Підійшовши до брами, малюк згорбився і двічі підряд підніс до губ стиснуту в кулак долоню. Він імітував руки курця конвоїра. Переконаний, що без цього ритуалу замок не відкриється. Тимур десятки разів відтягував повзунок у медіаплеєрі назад, продивляючись епізод. Це було не просто дивно. Така поведінка шокувала. Програміст був змушений змінити свою думку. Прямолінійність та механічність у діях бота вказувала на те, що проблема у програмуванні. Поведінка ботів була складною, але при глибшому аналізі виявилося, що за поверхневою складністю стоїть примітивізм. Тимур ще сильніше відчув потребу відшукати BCF, єдиний файл, якого не вистачало у вихідних кодах. Літери ВН у назві відсутнього модуля означали Вадім Хорт. Це було очевидно. Тимур вирішив повернутися до біографії Хорта, втім лише для того, щоб знову пертися в глухий кут. Найглухіший з усіх, які тільки можна собі уявити. Думки плуталися. Тимур намагався повернутися назад, до відеоматеріалів про те, щось не давало йому зосередитися. Якась думка залишалася. Зачепилася в його голові. Чому ботів дробляв програміст CAD-систем? Чому вони не покликали його, Тимура, відразу? Що таке CAD-системи? Звичайні рисувалки, 3D-редактори з розвинутим інтерфейсом і купою інструментів для типових конструкторських розрахунків. Лінійні алгоритми, ніяких випадкових генераторів, ніякої теорії хаосу. Як сталося, що КАТ, програмер долучився до розробки ботів? Це скидалось на повне безглуздя. Все одно, що лікарю-дантисту дозволити оперувати серце або проектувальника пароварок посадити за розробку космічного модуля. Що більше, Тимур думав, то більше зневірювався. Хлопець навіть не підозрював, що стоїть за крок від розгадки. Середа, 19 серпня, 12.11. Крайні східне відглудження долини смерті. Повітря було сухим і якимось паперовим на смак. Здавалося, наче вдихаючого крізь стару запилену газету, якою тобі замотали рот. Ріно та Джеро з'їхали з траси і звернули в долину смерті. Кілометрів п'ять їхали по твердій землі. Русло ущелини не звивалось, мов удав, що обкрутився довкола корчуватої гілки. Стіни з кожною сотнею метрів вищили, подекуди сягаючи висоти семиповерхового будинку. Поряд зі слоноподібними брилами, які траплялись на шляху, чоловіки почувалися мурахами. Сонце припікало, бризкаючи навкруги безбарним вогнем. Вітер не пробивався поміж стін долини. Він гудів десь наверху, високо над головами, зрідка скидаючись з жмені піску. Несподівано стіни Велле де ла Мерте розступилися, почалися глибокі піски. Широка піщана смуга, пробившись крізь стіни у щелини, перетинала долину навскоси з півдня на північ. протре трохи далі, на відстані кількох сотень метрів, вапнякові формації знову вилазили з-під дюн, зіймаючись суцільним муром. Вони були ще вищими, сягаючи на око 35 метрів. Центри цього муру розрізала тріщина не більше 5 метрів у найширшому місці. Ось тут хетхантер та Гереро побачили сліди. З боків відкритої прогалини бархани були гладенькими, мов шкіра не мовляти, зате попереду тягнулася смуга, вкрита безліч ямок, який лишається, коли ступаєш на піддатливий пилоподібний пісок.